Розділ 17. Здається, треба все-таки відтяти йому голову. Спорідненість з таким небезпечним бунтівником приховує в собі чималу загрозу. Я з'ясував достеменно у великій владико, що ніякої спорідненості насправді немає. Ворожбит походить зовсім з іншої родини, з іншого селища. Це ще нічого не доводить. А якщо він все-таки родич, може й непрямий... «А якийсь далекий?» Він з Ярматом навіть ніколи не зустрічався. Шпигу не просто обізналися, його схопили помилково. «Оскільки він уже сидить у в'язниці, то чому про всяк випадок не відтяти йому голову? Я не бачу ніяких вагомих причин до стриманості. Заколо – це не якісь там твої пешаверські чародійства. Тут жарти недоречні. Досить з мене одного Ярмата». Його справи записані зморшками на моєму обличчі. О, великий владико, низьке піклування про збереження голови якогось нікчемного ворожбита, звичайно, чуже мені і навіть огидне. Тут йдеться про інше, про зміцнення трону. Тоді, каже, далі. Саме так. спонукваний вищими міркуваннями, я привів сьогодні до палацу, Немічних верблюдів моїх роздумів, аби кинути їх на коліна перед караван-сараєм царственої могутності і напоїти з джерела державної мудрості. Стривай, візирю. Надалі всі такі слова ти заздалегідь записуй на папір і читай в голос палацовому управителю. Там, внизу. І хай він уважно слухає. Я підвищив йому за це заплатню. Палацовому управителю? Слова, призначені для царственного слуху? «Вас у мене двадцять візирів, і кожен говорить по дві години. Коли ж мені спати?» Слухаю і підкоряюсь. Протягом останнього року ми відтяли не один десяток голів, завдяки чому трон зміцнився. Ось, бачиш, завжди на користь. Чи не буде нині ще корисніше явити приклад державного милосердя, Якщо ми звільнимо ворожбита і через глашати сповістимо про це всіх мешканців міста, чи не буде справедливим припустити, що їхні серця сповняться захопленням, і вони радісно вигукнуть, о, які ми щасливі, як благоденствуємо під могутньою правицею нашого повелителя, що обігріває нас подібно до весняного сонця. «На папір, візери!» «Все на папір, туди, вниз, далі!» Таким чином трон здобуватиме додаткову опору в серцях. «Ти, мабуть, маєш рацію, але все-таки він небезпечний, цей ворожбит, якщо він родич. Небезпеку легко усунути оповелителю, спочатку випустити його, оголосити про це через глашатаєв, здійснення милосердя». А потім за два-три тижні, якось вночі, знову його схопити і негайно обезголовити в моєму підвалі, звідки не виходить жоден звук. Здійснення перестереження. Перша справа скоїться явно, друга таємно. Милосердя і перестереження доповнять один одного, утворюючи в сукупності велич і засяють. Як два незрівнянні алмази в короні нашого сонця подібного. Це все туди, до управителя. Ти закінчив візирю? О, моїх нікчемних думок вичерпано до дна. От і добре, вже вечоріє. Твої слова мене переконали, візирю. Твій задум я схвалюю. Милостивий погляд повелителя розпалює світильник радості в моїх грудях. Негайно я виготовлю фірман. «Про звільнення ворожбита, а завтра зранку глашати і сповістять по місту про ханську волю. Хай буде так!» До вечора, хоча на середін, у новому халаті, нових чоботях із важким гаманцем в поясі, дарунки вельможі, звільнився з полону. Із брама палацвої фортеці він вийшов на площу, яку вже заполонили в вечірній тіні. Першим, кого він побачив за брамою, був жирний Міняйло в парчевому халаті з гільдейською мідною бляхою на грудях і з вуздечкою в руках. Він уже давно тут був, сподіваючись проникнути у палац і кинути до ніг повелителя свою скаргу. Коли він побачив ходжуна середіна, його лиснюча від жиру і поту обличчя освітилося радістю. «Тебе випустили, ворожбите! О, велике щастя!» Значить, мої коні повернуться до мене, а я вже приготував скаргу, заплатив писареві дванадцять теньга. Ось вона, почитай, якщо хочеш. Я вмію читати тільки китайською тут є кілька слів і для тебе, вельми втішних. Я прошу зачекати з відділенням твоєї голови від твого тулуба, доки ти не розшукаєш коней. Бачиш, як я про тебе дбаю? Ще пак, як же не бачити. Дякую тобі, купець. Так ходімо ворожити далі. Може, ти встигнеш знайти коней до, ще до настання ночі? А куди нам поспішати? Я так само, як і ти, проти квапливості. Якщо вже ми вирішили почекати з відділенням моєї голови від мого тулубу, то чому би нам не почекати з розшуком твоїх коней? Хіба можна зачекати з розшуком коней? Ти забув. За три дні перегони. Ну, спробуй переговорити з ханом. Можливо, він теж згодиться зачекати і відкладе перегони на тиждень-другий. І не затримуючись більше коло брами, на середін, повернув у бік базару, де вже гуркотіли барабани, проведжаючи західне сонце. «Якщо так, начувайся, ворожбите!» – зашипів купець, змінившись на обличчі. «Я знаю, тебе підкупили! І знаю, хто!» Але в мене теж є в палаці свої люди. Ця брама розчиниться переді мною. І тоді не збудешся ти лиха ворожбите, і той, хто тебе підкупив. Та, хоча насередін був уже далеко, і не чув цих погроз. По всьому його шляху лежали на площі косі уступчаті визублені тіні, немов спини казкових потвор, які причаїлися, щоб його схопити. Але, мов зачарований принц, Збережений вищими силами, він вільно і сміливо йшов між ними, піднявши обличчя до палаючого сонця. Воно спускалося в смугу хвилястих тонких хмар і заливало їх ясним вогнем, обіцяючи землі на завтра гірський прохолодний вітер, порятунок від пекучої спеки. А вночі, лежачи в чайхані, він крізь поміст вів тиху бесіду з однооким. — Найбільше я радію, що не помилився в своїй довірі до тебе, —— говорив він, склавши долоні мушлою, щоб голос не йшов бік. — Тепер скажи, чому не було коней в печері? Куди вони поділись? — Я не міг залишити їх у печері. Довкола шастили шпигуни і почали вже ниж пройти в каменоломні. У досвіда під покривом туману мені вдалося вивезти коней і переправити в інше місце, до одного порожнього за міського будинку. Бесіда закінчилась пізно, аж на кінець ночі. Вислухавши докладні напучення, що до подальших дій одноокий зник. Хоча на середін ліг на спину, позіхнув і за хвилину підняв вітрило сну. Коли вранці він з'явився на мосту відтятих голів, тут уже знали про його призначення головним ворожбитом як усе змінилось. Замість звичного глузування він зустрів вироболіпні погляди, улесливі слова, догідливий сміх. Кислявий старий, володар черепу, перебрався до іншої ніші, тісної й темної, і глухо бурчав звідти, як старий беззубий пес із будки. А його троє улюбленців, найближчих і найдовіреніших, які ще вчора підлесливо служили йому, Уже встигли відректи від нього і перекинутися до нового. Із віниками та мокрими ганчірками в руках вони метушилися коло головної ніші, готуючи місце для управителя. Ця трійця вклонилася йому нижче за всіх. Один вихопив килимок з його рук і розстелив у ніші, другий обмахнув своєю чалмою пил з його чобіт, третій подув на китайську книгу і злегка поскріп нігтем по її спинці, немов видаляючи якусь смітинку. А незабаром на прибув сам вельможе, і почав сходжаю на середі таємну бесіду. Він зажадав за спокійливих запевнянь і дістав їх повною мірою. «Чи добре ти перевірив купця, ворожбите? Ти опускався над саме дно його мерзотних задумів?» «Так, опускався, уяс ясновельможний вельможний князю». Поки що нічого небезпечного. Стеж за ним, ворожбите, невідступно стеж. На очах у всіх він простягнув ворожбитові руку для поцілунку. Милість ніколи ще не бачена на мосту. Тепер скажи, минулого разу я забув тебе про це запитати. Куди все-таки поділися ці коні з печери? Куди поділися? Дуже просто. Я їх переніс. Тобто, як це переніс? «Ти був на мосту? А коні у каменоломні?» Хоча на середі недбало смикнув плечем, ніби йшлося про зовсім немудряшу річ. «Дуже просто. Переніс їх повітрям». «Повітрям? Значить, ти можеш робити таке?» «Це для мене дуже просто». В останню мить, коли вершники помчали до каменоломні, я через свою книгу дізнався, що злодії встигли витягти з їхніх підков заговорені цвяхи, і витягли шовковинки. Ось чому я вирішив поки не повертати коней, а спочатку доповісти найіснішому князеві і вислухати від нього напучення щодо того, як чинити надалі. Розумно, ворожбите, розумно. Довелося перенести. Вельми цікаво. Значить, повітрям, га? Одразу, в одну мить. А скажи... Чи не можна повітрям перенести і купця? аби куди подалі? До Багдада чи Тегерана? А ще краще до язичницьких земель, щоб франки перетворили його там на раба. Такої справи я вчинити не можу. Мені підвладні тільки тварини. Можливо, з часом, коли я трошки глибше проникну. Шкода, дуже шкода. А то і в палаці у нас багато таких яких давно Боже слід того. І в його уяві мимоволі промайнула низка тих, кого переносили повітрям. Попереду летів купець, навзнаки на спині із скуйовдженою бородою і витріщеними очима, намагаючись ногою відпхнути ядгобека, котрий до нього причепився. Далі, зачепившись один за одного, летіли великий візир, головний податковий візир, верховний суддя і хоронитель ханської печаті, і безліч інших придворних, а завершував весь цей неймовірний ланцюг на превеликий подив і жах ольможі сам владика ханства. Він летів сидячи, трошки нахилившись вперед, немов був підхоплений вихором строну саме в ту мить, коли приймав черговий донос. Його халат, заповнений вітром, піднявся, мов пухир вгору, відкриваючи худюшу нижню частину тіла, прикриту шароварами з червоно-зеленою вишивкою. Усе це промайнуло, понеслося і зникло. Відчуваючи коло перед очима і легку нудоту, гул в ухах від такого спокуслового і такого небезпечного видовища, вельможа довго кашляв і мукав, Дивуючись тому, яким чином у приховані глибини його душі, проминувши охоронні застави розуму, могли забратися крамольні почуття, що проявили себе так несподівано. І він дійшов висновку, що крамола, подібно до найтоншого аромату, здатна передаватися нетілесним шляхом і без допомоги слів. Тут його думки повернулися до ворожбита. «Ну, ясна річ». Це він своїми чарами вселив мені таке блюзнірське видіння, та й взагалі він небезпечний, надто багато знає, переносить вітром. Як тільки менеться в ньому потреба, негайно здійснюв над ним перестереження. Після від'їзду вальможі на мосту довго панувала тиша. Потім уражбити один за одним потяглися до ходжі на середину із своїми дарами хто клав на килимок перед ним 50 таньга, хто 70, а хто і більше, залежно від прибутків. Так першого ж пізнав ходжа на середін дві головні особливості свого нового середньоначальницького ступеню – втішливі запевняння вищим від нього прийняттям дарунків від підлеглих. Старий володар черепа підійшов останнім мовчки поклав на килимок 150 таньга, більше за всіх. На нього гірко було дивитись, так він одразу змарнів, вражений своїм упослідженням в саме серце. Вигляд у нього був гордий і зневажливий, хоча туга, що темною водою стояла в його старих очах, була всім помітна і всім зрозуміла. Свій головний скарб, черівний череп, він зранку начистив піском, Намастив маслом і виставив на найвидніше місце. У цьому черепі була тепер його остання надія останній притулок. Хоча на середін піддався жалощам, відсунув гроші старого. Візьми, не треба. Старий зашепів, очі його спалахнули злим зеленим вогнем. Тобі мало, ти забрав у мене все і тобі ще мало. Чи не хочеш ти, щоб я віддав тобі свій череп? Ні, не хочу, тихо сказав ходжа на середін. Візьми свої гроші. Спокійно володій своїм черепом. Мені від тебе нічого не потрібно. Ось зараз я тобі поворожу. Старий задихнувся від люті. Ти поворожиш мені? Мені, що вже сорок років сидить на мосту? Мені, власникові черепа? Ти вчора тільки нас усіх осоромив своїм брехливим ворожінням. А все-таки послухай. Хоча на середині розкрив свою книгу. Втішся. Твої прикрощі короткочасні і скороминущі. Ще не закінчиться цей місяць, як повага і всі прибутки, пов'язані з нею, повернуться до тебе. Викрадач же твого благоденствування зникне. Розвіється, як весняний вранішній туман. І лише пам'ять про нього надовго залишиться тут, на мосту. Коли ж дізнається його ім'я. Але облишимо це. Китайські знаки рябіють і зливаються в моїх очах, і далі я нічого не можу розібрати. Боязко подивившись скоса находжу на середина, старий відійшов, не знаючи, що й думати. Глузує з нього цей новий чи справді збожеволів від того, що раптом йому поталанило. Він забився в глибину своєї темної ніші і застигнув, похмуро наїжачившись. Але там на старого чекало нове лихо, дошкульне глузування його вчорашніх прислужників. «Гей ти!» – кричали вони, глумливо сміючись. «Що ж ти не збираєш свою частку, десяту частину?» Він відклав цю справу на завтра. Він чекає, коли найясніший князь подарує йому право на половину наших прибутків. Ні, йому просто набридло бути головним ворожбитом, і він сам цілком добровільно відмовився від своєї посади. Вони самі були людьми нікчемними і мерзотними, і всіх інших вважали за таких самих нітрошки не сумнівалися, що їхні вигуки приємні хоч на середину. Вони щойно чули ворожіння по китайській книзі, і, відповідно, до низької природи свого духу зрозуміли це ворожіння як злобне знущання з поваленого. Прибери свій череп, який вже давно намазолив нам усім очі, надривалися вони, навперебій, вислужуючись перед новим начальником. Ти видаєш його за людський, але ж в усякому з першого погляду зрозуміло, що це мапічий череп. Звісно, мап'ячий, та ще до того же гнилий. Старий міг стерпіти що завгодно, тільки не приниження черепа. Хай проросте твоє волосся всередину, крізь кістки твого власного черепа у твій мозок, Хакіме, омерзенна змія відігріта мною, забурчав він глухо й зніші. Пригадай, як я підібрав тебе хлопчиськом під цим мостом, голодного, брудного і обірваного, і наблизив до себе замість сина, годував і одягав тебе, і навчав ворожильному ремеслу. Чим же ти віддячуєш мені сьогодні? А ти, Аділю, хай вернеться ти на виворіт кишками назовні, аби Скорпіон вжалив тебе в голову печінку. Пригадай, хіба я не врятував тебе поза минулого року від батогів і підземної в'язниці, заплативши за тебе із власного гаманця твій борг. 744 таньга. Із цих слів, здивований хоча на дізнався, що кістлявий старий, який мав такий огидний вигляд та ще й замався таким непристойним ділом, як ворожба, неминуче пов'язаним із шпигунством, що і він зберігає в душі під наносами всякої мерзоти світлі джерела добрих почуттів. Але вступатися за нього не став. Виходячи з міркувань, про швидке його повернення на колишню посаду І про тяжку відплату, яка чекає на невдячних Наближався полудень, сонце пекло Спека над дахами розплавилась і потекла тремті, чимов скло Від кам'яних плит мосту пашило сухим задушливим жаром Як із гончарної печі Вітру не було Листя на деревах пов'яло тахи сховалися у затінок і мовчали. Десь віддалік почувся звук барабанів, труб, голоси глашати є. Скоро вони з'явилися на мосту і виголосили новий фірман про велику милість хана. Ворожбити переглядалися з бойським подовом. Надто вже багато галасу щинив навколо себе їхній новий управитель. Цю думку поділяв і сам Ходжана на Надто вже багато галасу. За світлим ликом милосердя він внутрішнім чуттям вгадував близьке перестереження. Розділ 18 Він розраховував, що в ці дні останні перед перегонами купець невідступно стерчатиме на мосту, випрошуючи своїх коней. Цього не трапилось? Міняйло не прийшов жодного разу. Образа взяла в його душі гору над пихатістю. Він тепер не хотів ні першої нагороди на перегонах, ні ханських похвал. Він жадав тільки помсти. Викрити підступного вельможу, повергнути його в порох, розтоптати, знищити. І, звичайно, разом стерти на порохі цього шахрая ворожбита. Чи треба говорити, що перемогу на перегонах – Здобули кінці вальможі. Вони були сліпучо прекрасні, коли, розпустивши за вітром хвости, мчали, як лечучі стріли, випередивши своїх суперників на п'ятсот ліктів чистого поля. Під нестерпний трубний рев, пронизливий виск волинок і скажений гуркіт великих і малих барабанів переможців підвели до багато здобленого по мосту, де сидів хан. Кінці вигинали шиї, нетерпляче гризли водила, били і шкребли копитами землю, просилися знову на поле перегонів. Вони пройшли дванадцять великих кіл і лише трохи змінили дихання. Їхні спини і боки були сухі, без єдиної плямочки поту. На тонких ногах не тремтіла і не билася жодна жилка. Хан посміхнувся, милуючись красенями. У натовпі придворних, що стовпилися позаду, пройшов захоплений шепіт. Вельможа сяяв тріумфом перемоги. Брався в боки, здіймав плечі, крутив вуса, згинався направо і наліво, граючи своїми точеними підборами. Головний ханський глашатай вийшов на край по мосту і підніс руку, закликаючи всіх до уваги. Труби замовкли, барабани стихли. Натовп, що прилинув до помосту, завмер. «Все хан і сонцерівний повелитель Коканду та інших благоданствених земель!» Гучним голосом почав глашати. «Владика, що затмарює славою всіх інших земних владик, улюблений обраниця Аллаха і спадкоямець Магомета на землі!» Хан подав знак палацовому управителеві, той підійшов до глашатая, взяв з його рук сувій, і нігтем викреслив добре три чверті написаного, залишивши все це для читання лише собі за свою додаткову платню. Глашата, який раптом позбувся звичного розгону, почав мугекати і мимрити. Потім, не без зусилля, перейшов до нижніх заключних рядків. Цим повеліти зволів! Першу нагороду в сорок тисяч таньга! За незрівнянну красу і баскість коней! «Присудити!» «Захисту і справедливості!» Раптом почувся знато в крик. «Благаю великого хана припинити образи!» Хан підняв брови. Придворні тривожно загуділи. У таку годину на цьому святі не чувана зухвалість. Нато проступився, пропускаючи до помосту купця. Без чалми, босоніж, але в парчелому халаті із начищеною гільдійською бляхою на грудях. Дряпаючи нігтями обличчя, вириваючи клаптями бороду, він впав на коліна, кинув собі на голову жменю пилу і закричав «Захисту і справедливості!» Чорні вуса вельможі альможі не мог би відділилися від його обличчя і повисли. Так він зблід. «Підніміть!» гнівно сказав хан. «Підніміть цього смерда, що насмілюється своїм лементом затьмарювати сьогоднішні урочистості. Підніміть і підведіть до мене!» Охорона підхопила купця під руки і підтягла до помосту. Вони піднесли його по сходах настільки стрімко, що його короткі ноги не торкнулися жодної сходинок. Хвилювання серед придворних посилилось. Купця впізнали, Візир у торгових справах схилився до хана і щось тихо сказав. «Багатий купець? – здивовано перепитав хан. – Один із найгідніших? Але чому в такому вигляді? Хай підведуть його ближче і хай він скаже!» Стражники підтягли купця. Він висів мішком у них на руках. Він хотів говорити і не міг. всі губи бороді ворушилися беззвучно. Хан чекав. Придворні чекали, вельможа затамував подих, погляд його був, його був спрямований на купця. Тим часом звістка про перемогу текінців уже летіла по базару по чайханах і караван сараях і досягла моста відтяти голів. Тепер купець обов'язково прийде, розмірковував Ходжана Середін. Першу нагороду на перегонах у нього вирвали. Навряд чи він захоче збільшити свій збиток втратою багатотисячних коней. І знову, хоча насередін помилився, купець не прийшов. Замість купця прискакали з вільним конем по воду кінні стражники. Схопили ходжу на середину і, ні слова не кажучи, кудись помчали. Сталося це миттєво. Він ледве встиг кинути в мішок своє ворожильне майно – книгу, гарбуз та інше. Управительська ніша спустіла. Довго тривало на мосту здивоване мовчання. Потім серед ворожбитів почалися перемовини і суперечки. Куди його повезли? До в'язниці? На плаху? Чи може він ще повернеться? Але в якомусь новому вигляді? Більшість проте схилялася до думки, що тепер йому остаточно настав кінець. Троє листивців, що поспішили відректися від старого і перекинутися до нового управителя, гірко пошкодували про свою квапливість. Особливо ж про злостиві насмішки над черепом. Першим до ніші старого підійшов Хаким, Той самий, що довгий час жив у нього в будинку як син. – Чи не сиро тобі тут, мій багатомудрий покровителю? – запитав він із удаваним синівським піклуванням. Якщо хочеш, я віддам тобі свою нову очеретяну підстилку, пом'якшену ватою. Двоє інших, злякавшись, якби він не випередив їх у підлабузництві, теж підійшли до ніші. «О, наймудріший наставнику!» – медовим липким голосом почав перший. «Одна вельми багата вдова прийшла до мене вчора за порадою. Справа у неї важка, заплутана, і я не можу розібратися в ній». Дозволь же, коли вона прийде сьогодні, послати її до тебе, аби ти розв'язав її сумніви і певна річ обернув на свою користь усі прибутки, пов'язані з цим. Твоя глибока мудрість і незрівнянні знання, підхопив другий, і висота помислів, заквапився перший, і цей віщий череп, вигукнув другий, а третій, Хакім, у цей час звивався і скавучав позаду, вишукуючи місце для свого слова. «І невимовна доброта!» – заверіщав він. «Якою прихильною усмішкою сяєло вчора твоє обличчя, Остарче, здатне осягнути розумом багато таємниць, Коли ти слухав мої беззлобні жарти, Розуміючи, що вони підказані лише добродушністю і веселістю вдачі». Старий не піднімав очей, на його висохлих губах була скорботна усмішка. Ось коли він впритул наблизився до давньої істини. Мудрість не є надбанням тих, хто піднісся, але тільки покірливих.